بسم الله الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنک سلطانا نصویرا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیس رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلو علیه وسلمو تسلیما اللہم صل على محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراحیما وعلا آل ابراحیما انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله مي محترم و مسلمانانو الله تبارک وتعالى عظیم احسان دی چې الله تبارک وتعالى یو پیرا مونږ او تاسو بیا خپل عظیم کلام تا کینولو دا محض د الله مهرباني دا زکات چې الله تبارک وتعالى هر یو تن لرخپل کتاب تنکی نه ای بلکې چاته چې الله د رحمت په نظر سره وګوري چاته چې الله د خیر ارادهو کی اغیل د دین په ورکی دا په مونږ او تاسو د الله نيامت او د الله دنيامت شکر وکاو په دې به الحمدلله وایو مونږ تبا استادانو درس کې ویل چې قران تکې نستئ له ام په الحمدلله هواي سپي وایي الحمدلله نو چېmemset اورسې دې ابتدا کې اون تختې دی پدې مېز کې بیا الحمدلله هوا یا نو اخر کې بیا الحمدلله هوا یا او پدې باندې امزان پوکول پکار دی چې دې قران کریم ته سونه ډېر کې نی او سونه زیات او رې تلاوت کې نو دون با الله پاک پتا د قران کریم علوم معارف دا کولا وی او داغا علوم و مفاهیمون ایلاوه تا ته پا سره یو نور ملاویگی نور تا که هر یو عمل یو نوری ها کله کل مونگا شیطان دو که کئی چی ارا تا خو مرد شل دوری کڑی دی یو لس دوری دی کڑی دی مختارمو که مونگا او تاسو هر یو عمل دی چ دا سونه بیا بیا کیږي کی داږي یو نور پیدا کیږي کی نور نمونغو تاسو با چې دې درس تر ازو دا خو د شمیر رزي دي 40 42 رزي دي د کریم د دورې دا پارا نو چې مونږه تاسو ته دا بازی اصول او خیالو ساتو بازی هدايات تي د ټولونه لومبنه خبره چې مونږ یوازې د معلومات او پنيت سره ناراضو چیرې زبر سنوي خبره ز د تنوی قول بس دکما معلومات به مسیواشی داغه وبکی کی گی ور سرا چې زمونږه استاد سو نیت کدايه چې د الله اوامر را تې کتاب کې مخه تراشی او هغه اوامر باندې ځ کاربن شمه هغه ومنه هغه اوامر دی دقرآې کریم کې راتن نو واي مې ت راې جللهوي دا کارمه نو دا کارمه کوئ نو دا کارمه کوي چې د هغې نه من نه شم دومه خبره به دا چې مونږ او تاسو دی درس ته راضو که نریوي که زنناانه که پهزلای یو یت بدار کوو چې زما په جونې یو انقلاب را شي انقلاب که د انقلاب سوچموننی که د انقلاب سوچ داې مسترم و چې ما کې کمېغلت ديګناونه دي روحانی بي مارې دي را کې چې داره تماملومي شي د تو به ووبسمځ الله والله جوړ شم دا د انقلاب سوچ غلطے دی بس بل نیت به زموږ غضائی چې زبې قرآنی کریم کې د الله دین بس دکو ما د الله د دین خبره و مخه نو نزب عمده خبره نور ترسو ماري د دعوت او تبلیغ وي د قران درس تا پناستیکی چې موږ د انیت کو د دعوت او د تبلیغ د دغه یت مونیو بلاسهه بکوونه به را ارتده شيلمونه به راتهده او بند په بند به پاتیشو مثال به د هغه اترو د ډبي اتر اطر په اتر دی اطر دي پهکې خو بلکل دار طراپ نه پ سر سرونه بند او خوشبو چاته نه ورکي یا یو خزانه ده او تع لره چاتهې نروپی نه میلاويږ نو په داسې خزانانه به پدا په داسیت رو بس کې که پوزلا دی که طلبا دی که پازلات دی که طالبات دی چې اوس نا دا نیت دی دا دعوت او د تبلیغ چې کم سزدکوم دا بنورو ترسوم کمو ملگرو چه قرآن کریم پا سره سرمویلی دی نو یو ته تا دودری تا نر اپن دی دا ار یو تند په پهلا قران راخلي چې ار مرګري سره قرآني کریمي او چې چابان باندې الله احسان کړي ډېر دیر دنیایي تعلیم کړي دي لیکل کولی شي کنه نو پدې یو وازه خلق کا تینې لکي د تعلیم د تعلیم کړي دي او یی صرف کا دونه قرض ګرا باندې دونه مخالکو ته قرض ورکړي دي بلکې دغه تعلیم د قران د زکړې د پاره استعمال کړه ولي نو دغه ځان سره یو نوٹ بک یو کاپی دام ساتي بیاس قران دم ساتي نو بیاس کې د مشکل لفظ مانلې کی او کو سره سر نکات وځاحت او واقعات رب ته اشاره نو په کاپی کې دغه سره غوټ کی خبر د په کار را ځيګوره مرم دا نن په لونبی زر مونږ به نهو چې کم یو تنکې انسانیتتی یو په خبره پوهي که نه هغه بیا دا معمول ساتې خیره پورې دغل ته بهنااتو مدسهک هم چې کوم زی مداران باجگانې دي چې هغې دا ن ن خبره زهن ننشین کې او بیا باقییدګې سره د هغې لحات سااتي چې چا سره قلم کاغ شته نه شته خپل بایدو سره شتهکه نه شته بله مونږ کې د قآانی کیم ته به په نه کوو چړو قران د کومه زو پا دی کو سره منازري کوم او باسونه وکومه با خلک با په پړکوما د دین پس د کله کې د مسلمانانو د پړکی د دنیا ته نه کول زکا یو خبره ذهن نشین کې د بحث مباحثو مناظرو مجادله سره د ارتداد لارې کولاي خاد دو ووررکې مونظره پهک شته خو زمونږ په دی دو ورکې د د موبااحصو سره د ارتدادلارې کولاي په دی, دی, کو دی خبره تاسو پو نه شوي موبااحو سره د ارتدادلارې کولاږي څنګه دکه زهم مولایم ته مولاي یو خبره مانه غلطه شوه ته ماته دلیل له وړاندې زم په 1 لک شوما چې ما صحیح زم دلیل پیش کوم او تم دلیل پیش کې لغพลه غلطه ده پر د دلیل وېما ته ما ماغه دلیل منه ماته زبل دلیل ویم د صغرا کبرا جوړومه اوس دی خو عوام الناس تي هغه ګور چې دواله موليان دی دواله پټکی والی دا د قران ویلې دواله د حديث او دا دواله یو بل سره په فرض اولو دی دا غسړی بووی د دی دین اسلام کې خومینه محبت اتفاق اتحاد د دې درس په کې نشتا ماتهړو دا دین منزور نه دا مرتد کیږي او کچته د کوبر سره د قادیانیت سره د پرويزيت سره اغي سره د مباحثو د مجادله او مناظره وقت نو بیا په کې رسټو کېدل نه تو دا باسمو با حسوس اراد ارتداد لاری کلاویگی شی بلا خبر مفترمو چیزا مونگا استاسو سوج دائی کچا کتابو نوویلی او کنی دی ویلی کچا درس نظامی تشکڑے او کنی دی تشکڑے چه ار یو مرگر دا سو چو چې چه زده قرآن دا سیزده کوم چې زبه دا دی بل چا تا درس ور کوم یعنی دی قرآن کریم ته تر تدریس پنیت ترا چه زبه زبه خلقو تا دی درس ور کوم تو زده بسنگه کی گی چه ماو تا بل در تا درس ور کولو قابل شو کهمونږ دوسهه و کاله قرران ته ناز وو لیکم او دا رنګې سرم رازو او پوهږ وربانې خو د درس کابل به کله جوړیږو چې دا کم سبق قوویلی شي چې بیا دو درې کم کمس کم د دی تکه رو شيخ د استستاز او ری دلی سبق ټک په ټیکې داغی تکرار کولو ده تکرار مطلب دی بعدی طلبا و طالبات تکرار دیتا وی استال سبق نوارلی کینی نو یو مرگری و تا سبگ کوری بس دی سبگ خوب تکرارو کن نا اری یو تن اغا سبق په خلی راو ولی ده دی کوشش کوی بل تم غوگ دا بل دی تا تم غوگ بلا خبرة دادا شي دا یو مقادا دا یو مقادا دا, دا قرآن یو حرب دا قول یو حرب لسطل یو آید دا قول دا رسطو بیانو انشاء الله دا دی سونا مقام دے سونا پذیلت دے نوس که موتا دا نور مسلمان و خیرخواهانیو نوورو تم دا پیغام رسول چلي که ز خو نن تل یما دا جولې مې د خیرونو ډکه شوا عمل نامه مې د نیکو ډکه شوا د الله کتاب ته ګینټه دو درې ناس توما اے مسلمانا رورا زو تم رازا اے مسلمان خور تم درت رازا وخت به قیمتي کی روجي ته مونږ ځان ذهنن تیارو روجمو بیا ختیریږي ف عبادتو کې د الله کتاب چې پر رمضان المبارک کې د دین نزول شو او روشه و نو غره رمضان به زموږ په قران کې تیریږي لکه دا دوره تفسیر جي د د وجوده پرمې او تیاری ښه نور خلقو ته دعوت ورکول دې دعوت بارے کوم خبر وکم بیا مخکذو صحیح بخاری کې حدیث دی نبي اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رب مبلعن او عام سامعن رب مبلعن او عام سامعن سن حدیث دی رب مبلعن رب دیر کا رات مبلغ یو مبلغ دی او یو مبلغ دی دا کمتن تن چې چاته مساله بیان نه د مبلغ دی چاته چې بیان دی هغه مبلغ دی رب مبلع او عام سامع دیر کړه ته چاته خبره پرولت کیږي رسیږي اگر دې اوریدونکو نزیات بیااتاتونکي زیات ده نه نو کو ترا سوي خبره ځه وتاوسه مثال ذکر کوم په دې روایت باندې ډېر خلک نه پويږي زمون عزيز خان لارا ندي کور والا دي خدای د دنیاي اعلی تعلیمونو نه ذکرې نه دا قران کریم علمونه ذکرې خودي سامعين به درس و راتل درس به اوري د مینه محبت به کولو مونته یو بچیلم تراکو دا زوی مبلغ شو زوی تیار کو چې په علم توزا نو دو سره چې د ورآ کو موم د موره پلا سره نه تهدي دغې نه زیات یاد لرونکې نه شو تا دګیا یو تن لاسې چې چتهې مسلب کړې ده پهیم پو نه شوي ته د پیششارور یو جماعت تللیوو لاور تا د چې لژماتتو یاره سلوور میاشتو په کې یو جر باباو نوغا امیر سر چې تاسو ګشتوکې نو سره خوا کېی میډیکل کالجو هغې کې ګش کوو اغه بابا یو سټوډنټ سره مې شو شو داغه د ایم بی بی ای کالو بابا پوره نه پوي دو بابا پایلب نه پوي دو خو بس نړۍ یو درد وته لګی درو چې دین کې کامیابی دا او خلک د دین نه اوټ روان دي بس داغه میډیکل کالج طالبان سره لاس مې له کړې ده یا تاري ولا پوری کړې دي کرامې ولا کړې دي ابیا ولا بابا په جړا شی پښتوق ته دین کې او تاسو دنیا په څیر لګی اغه سټوډنټ باندې د بابا د پښتوغه خبرو دغه اوخ کوه سره اوغه سره تعلیم تر راغې به سیروزه ولګولې به سلور میشتې ولګولې او داغینه باندې بیا دریو مدرسه کې داخله وکا او بیا علم وک او بیا په دنیا کې بلاد دهریه او کمیونست او سوشلسټ داغه پلاس باندې لا مسلمانان کو او اغه سټوډنټ دنیا د مولانا تاریخ جمیل په نوم پیژندو تو بابا پا لا سرم تبلیغ تا خلیم بابا کو